Zaroko amaia maitea gurekin dugu, egunon, eta ongietorri goizberi saiorata. Egunon. Orduan, e, hala, libertitzeko sasoinean sartiak girela eta, oai, ainit zantibate eta libertimendu izain dira bazter guztietan, eta prezeski, e, bagai hau, zuk e, ba, tratatu duzu. Egin baituzu memorio bat, eta zointzen memorioaren izenburua burua lehenik amaia. Beraz, nimen urren izan uruazen, uh, libertimendua, euskal kultura eta gizartaren, garapenaren ispilu bat, galderazko ikujarekin. Ara, oten entxatu zira, galdera hori, eh, agapostu baten emaiten. Bo pentsatzen dugu bai zergatik gatik, zentazu libertimenduko aktore eta zirtziletan bai azken urte hauetan garazin. Agaz, oin sekatu duzu eta hautatu duzu memorio horren gaia? Bai, bai, urizena jasain hau uh, diena, gero egi egin uh, behin nilaik uh, memoriogai bat autatu, egin bate uh, bate hori burian edo egin gauza ondirek burean, eta uh, ala fokomatzaileak emaiten sauzki guten idea batzuk, zine zabala izaiten altzen, izaiten altzen kulturari buruz, izkuntzari buruz, euskalkiek buruz, eta, eta pentsatud, zendakoaz libe egtibenduak buruz egin, oktan harri uh, bain intzen, Eta ala, stutintzi satiaba inzunan, eri horikusten bainin, uh, bainin uh, gerozta gehiago edatzen arizela eta nahi nain fiskat hori uh, guztia aztegtu. E, Berk bazt, lehen galdera hau izan behar zen, baina ze ikasketak egin uh, dituzu. Ginditu zuzu, uh, iru uh, bai honako fakultatean, beratze euskal ikasketak. Gero indut mazteg, lehen urtea maztegian pauen. Beraz da MEF, da Errakaskuntzarako uh, Maztexa, eta gero Maztexbiaren uh, dako, bexiz uh, bayonat eginiz eta eta ikerketa lanerat eginiz. Eder, kiordian, libertimendiaz, ginduzula zure memorioa, nola hasten da gisa oktako uh, lan bat jende bat zuen ganat joanez, pentsatzen dut? Uh, ba ba izin ez, uh, ene lanaren parte geiena leku kotasunetan uh, da. Um, bon, Bistan da enteoan lukuren gana joan niz bizpairu alditan eta uh, gero pachtea agitzailean lekukotasun batzuk ere uh, bildu ditut uh, beste bale lekukotasun batzuk ere, joan saan begitek etxena uh, inaki etxile lukuren gana terri joan niz gero noko baitek ere uh, ainitz lagundu nua, bepio begitek da, eni dena uh, alagauk egun, eta hoxetan ohien uh, uh, inguruan Um, Baina uh, libehtimendu ezberdinak lagundu ditu eta oztan hainitz dakena eta la lagundu nuene planua zinez uh, untsa plantan emaiten eta zinez lagungaxia izan zautu. Uh, eta ala, gero sustut ebe uh, irakujidut uh, libehtiziaz uh, liburuak. Uh, oztan iz geien geien iko inakitu egia eh, egin. Uh, beraz, uh, astapen batian uh, lan horren egiteko, libertitzea aipatzeko eta libertimendua aipatzeko pentsatzen dut uh, iauterik garaiaak uh, pixka bat ikertu dituzula lehenik. Bai hori da, lehen parte batean haizan izan iziauterik uh, garaien uh, ikertzen, horretik uh, banitzen bizpairu uh, liburu, Europan uh, Europa oruak egiten zirenak, pixkatu lehatzeko renuntik eldu zen, Et orthique avia toute sachtunis en liberte mendoi eta giaux txertzenitina gauhiko gongo libertimen doak eta pizkat gauhiko ateratzen diren desafio berriak. Sa Se, duzu zure lanetik. Eh? Be de ya la noche iko sines eta toute personne en libertimen zela eta Et beste egiten aldiren direren beste uh, ekimen batzuekkinen hasi behar, egiten alda kabalkarekin asten alda ineitz, torerekin ereeta zinez zu uh, legututzentimemenndua iahaueri garaian egiten zen egitua zela etahala simbolizatzen diraznez negutik uh, uda begirat pasatzeko uh, egitu uh, egitu hori. azken mm. lehen egiten zen, Baina uh, ez duzu lekukotasuna hundirik atxeman? Hori da, entzatuniz uh, atxemaiten, baina egean egia etzirela hainitz lekukotasuna eta, um, eta iduriz lehen ainitz, hainitzek uh, nahazten zituztela toberak eta libertimenduak. Beraz, alazah batzek geitelan zuten zela, baina behar bat azken finian toberak ziren. Beraz, uh, ala, tobera, toberen lekukotasunak bat ira, baina egean libehtimenduenak estitut uh, atxeman. Eta liberti emenduaren, kokapena, non da? Bihotza, non da? Garazin, <laughs> <laughs> <laughs> eh? Ez, garazin da, garazin da, hankion lukuk baitzin, beha biarazi, eh, uh, liseoko ikasle horiekin, eta azken finian berak baititu libertitzaaz liburuarekin, kodeguziak plantan ezagin. Mm. Hala, eta ondutik, ondoko hiriek segitu, eta hola partitu da, behiz dinamizatzen, dinam, Galderazko ikurari erantzunik atxemanduzia eta e, atxemanduzia ere, edapena hau nola esplikatzen den, onbeste libertimendu egitea, bada razoin bat, zergatik gatik hori guziak aipatzen duzketsu zure lan ean. Bai, bai, enxatuniz, e, beraz libertimendu bako txeko parte hartzailean nekukotasunak biltzen, beraz inkesta bat e, ego parte hartzaile bako txari. Eta beraz, gero erantzunak pixkat guztaktun itin, eta geien ateratzen zena zen, bela gazteak egiten zutela sustut, ebe azken finan girubizikion bat sohtzen baita horrean egitean. Hala, elkagezak gutza initz egiten dira, elkagezak gutza initz egiten dira ere ondoko libehtimenduekin. Hala, e, zinez talde dinamika bat sohtzen da inguruan. Gero, bigeajan pundua aterazena zen, ere ainitzeak egiten zutela Euskar Dibidez, amikuseko lekuktuasun batak jaiten zin, eta bizik edejatzen maiten zila um, Euskara azken finan plazara atzea uh, Dona Paulen, eta hori zinez plaze gebat zela horien dako. Uh, gero bazen ere, iauterri horien uh, atxikitzeko naia eta iauterriaren egiteko uh, naia zinez. Euskara, um, Ala, eta, azken fina, oaktzen gira ere, eh, pagtagtzaleak hori egiten utelarik, eh, ezinez, politizatzen dira eta seaktzen direla egitu iniziatiko batean, azken fina. Zirtzila zirelarrik behar dituzu gaiak sekatu, beraz, horretan, eh, ez interesatzen inguruan pasatzen den guziari, um, ez da duzu, nola emanen duzun hori plantan, eta, eta, ala, horren inguruan, oaktzen dira ideia batzuk, hori esok da bai. Errandu zu politizatu, zer nahi du horrek? Euskararen inguruan egiten da ere hori, aste burguziz biltzen da jendea egipikatzeko, eta horaz ondotik aste burguziz elgahekin ateratzen dira ez dakita ondoko bestetarat eta eta, eta lat alde behi bat sohtzen da eta johatzen diren gaiekin ere ideia behiak a, ideia behiak ere bajan dira nuxtez. Bai bai, ala. Naiz lotiak diren txantibate eta libertimendiak beresi dituzu? Xantibate, da beraz libertimendua intzin egiten den egiten den uh, itzulia, beraz zirtzilen besta da. Eta hor dira zirtzilak ahotzen eta, eta zirtzilen besta da zinez, negua simbolizatzen dina. Aldiz, uh, libertimendua da gehiago bebolantenan, unu da behia sartuko den eta negua izatuko den. Hmm. Beaz, uh, bi, besta, bi besta dira. Erron desberdinak, baina lotuak. Bainan, bainan lotuak. Eta libertimendu egunean, azken parezparekoa dute. Hori da, bai, bai, bai, bukaran egiten dena libertimenduetan uh, be bolanteak uh, aizatzen dituzte uh, zirtzilak. Azken galdera, amai amaitia, zuk partertzen duzu aurten uh, ere libertimenduan zuk zer uh, duzu guztuko libertimendian, pertsonalki? Um, zer duzu guztuko, uh, da da haste buru guztiz biltzea, ahimanakain niz dira, da um, eda egitu albat sohtzen dina hula uh, udazkenetik, uh, udabejiakta egipika guziekin. Eta alazinez uh, edekatxe maiten dut hula plazarat ahi batzea eta eta nahi dugun guzia bautatzea uh, libegeki. Eta, eta sortut uh, izkuntz, uh, izkuntza hojenean guruan uh, hori dut bizitik maitea. Ba edarki, ez dakit zure lan hori nun idatzirik edo nun baita plazaratzeko gogoa duzun edo zerbait egingo duzun, egingo duzun lan horrekin? Estudu ba, bohutxaz uh, plazarazteko uh, eme jarrik, estudu egindu tenetako, eta, eta oh da, idatzia da, behinan uh, enetakoena da, en ingurukoen uh, dako ere nahi baut irakuhi eta estudu idei jarrik ola plazarazeko. Mm. Amaia Maitea, esker mila hona e Mil esker zuri.